Kedves részvényesek, hügyéim és uraim!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 Az ülést ezen nem megnyitom. Jó estét kívánunk, ez a Demokrácia RT. Aztán majd meglátjuk, hogy ö, meddig fog ez az ülés ö, működni. Illetve hogy ZRT -e vagy NRT, -e, kedves részfénytársaink, ö, ha szeretnétek a székfoglalót megtartani, ezügyben a 0630 egy az sms a lehetőség, hogyha hozzá akartok szólni, 22 34 88 egy a mód. Itt van velünk már is, csak hogy ne húzzuk az időt tekintettel, hogy egy órásra szűkült műsorunk. Bárándi Gergely, az MSP jogi és közigazgatási tagozatának elnöke. Köszöntjük a műsorba, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát az lenne az első kérdésünk, hogy miről is szól a gyűlöletbeszéd büntetőségére vonatkozó kérem. Ez a kérelem tulajdonképpen, nem is kérelem, ez egy, ez egy nyilatkozat. Úgy gondoljuk, hogy az a, az a a lehetőség, amit mi ajánlottunk, hogy a gyűlöletbeszédet büntethetővé kéne nyilvánítani, ennek most különös aktualitása lett a szlovák politikus, ugye a Szlota kijelentései miatt. Mi arra hívtuk fel a figyelmet is, hogy a jogi szabályozás meglátásunk szerint szükséges. Hiszen ilyen kijelentések, amelyek a szlovák politikus szájából elhangoztak, ugye most már a napnál világosabb, hogy milyen következményekkel járhatnak, és ez a magyar ö, ö, jogrendszerben nem, hogy bűncselekménynek, de még szabálysértésnek sem. Tehát ő úgy gondolja, hogy szlotának börtönben lenne a helye azért, mert ilyeneket mondott? Ez, ez egy erős fogalmazás, hogy börtönben. Minden esetre. Akkor mit jelent a büntethetőség, hogyha például a szlot a magyar állampolgár lenne? Tehát mit jelent az erős fogalmazás? Hogy börtönben, hogyha önök büntetnék a gyűlöletbeszédet, mégpedig börtönnel? A börtön az egy alternatív lehetőség egy ilyen bűncselekmény esetén. Első körben nyilvánvaló, hogy ennél jócskán enyhébb szankció alkalmazása az, ami indokolt, az én meglátásom szerint. Egy ilyen bűncselekménynél a magyar büntetőjog rendszerén belül nyitván a lehetőség közérdekű munkára, illetve pénzbüntetésre is. Jó, az első kérdésem, hogy maga szerint. Jó elve az, hogy a tegyük a beszédet büntethetővé. Szó sincs róla. Ez a tervezet nem a, a, és a mi álláspontunk nem a szólásszabadságot kívánja e, e, e, igazából korlátozni. De hanem, de kis a konyog, tiesen, a, olyan hasonlít a, ez a tervezet arra, mint hogy a szólásszabadságot próbálnak korlátozni. Hát és a, korlá, a szólásszabadság az nem korlátozhatatlan alapjog. A szólásszabadságot ma a hatályos jogszabályok alapján, és itt értem alatta a büntetőtörvénykönyvet is, több rendelkezés korlátozza Gondol olyan, akit a becsület vagy ágalmazásra. Tehát olyan kijelentést sem szabad tenni, ami a másnak a becsületét sért. De... A, a, a, a, hát így a nyugati civilizáció, meg úgy általában a felvilágosodás egyik alapja, meg a, a, annak a polgári demokráciának, hogyha így ezt lehet nevezni, amiben élünk, Igen. Az, az, az, az alapja, az az elv, amit a, az emberi és polgári jogok nyilatkozatában fogalmaztak meg, hogy a szabadság annyit jelent, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. Tehát arról van szó, én hogy én ha, valakit, ha, valakit, ha valakit mondjuk megfenyegetek egész konkrétan, mondjuk az ő, az ő személyes biztonságára vonatkozóan, mondjuk megfenyegetem azzal, hogy én őt, őt az ő fizika, fizikai biztonságában veszélyeztetem. az egy másik kategória, mintha mondjuk elmondom egy közösségről a véleményemet, és mondjuk gyűlölködöm az iránt a közösség iránt, de attól még én a véleményemet szubjektíve elmondom, ártó szándék nélkül. Ne felejts el, hogy a ne felejts el, hogy az emberi méltósághoz való jog is alkotmányos alapjog. És ezt is uh, valóban a felvilágosult demokráciák termelték ki magukból, nagyon helyesen. És én azt gondolom, hogy itt máshol nincsen szó, mint hogy a szólásszabadságot csak és kizárólag olyan mértékben korlátozom, hogy egy másik alkotmányos alapjog, nevezetesen is az emberi méltósághoz való jog érvényesülni tudja. Akkor, akkor ön úgy gondolja, én... hogy értem. Tehát akkor a ön... becsületesértés uh -huh, esetén uh -huh, is uh -huh. ugyanez. Hát hogyha az alkotmányos, tehát hogyha az emberi méltósághoz való jog, az egy elévülhetetlen jog, és, és nem, mond, nem lehet róla lemondani, mert alapvető jog, akkor ön például büntetné azokat a televíziókat, amelyek a, a műsoraikban mondjuk egy valóságsóban bekamerázzák a WC-t és bekamerázzák a fürdőszobát, és azt közvetítik a, a társadalom széles rétegei számára, tekintettel, hogy eljátszák azoknak az embereknek a méltóságát, a, akik abban a műsorban szerepelnek. Tehát De akkor ön szerint a... ezt is büntetni kéne? Nem, szó sincs róla. A büntetőjog ismeri, mint büntethetőséget kizáró okot a sértett beleegyezését. Azok az emberek, akik oda mennek, azok ezt vállalják. Tehát akkor arról van szó, hogy van egy jog, amiről én lemondhat. Tehát akkor itt nem elévülhetetlen jogokról beszélünk, nem az alapvető jogokról van szó, hanem olyan jogról, amiről én lemondhatok. Az emberi méltósághoz való jog az egy alkotmányos alapjog. Ugyanakkor a büntethetőség, a, ugye, hogyha most büntető jogról beszélünk, mert arról beszélünk, bűncselekmény esetén, hogyha a sértett hozzájárul ahhoz, és itt kivétel az emberi élet, amiről lemondani nem lehet, ugye, tehát a saját halálában nem egyezhet bele senki, minden egyes jogáról, ami a, amit a büntető jog véd, lemondhat. Tehát, ha én ha én azt mondom, hogy mondjuk bemegyek egy sportpályára a boxolóként, akkor nem jelenthetem fel a testi sértését az ellenfelemet ugyanerről van itt is szó abban az esetben, ha valaki bemegy és bekamerázzák, de egyébként ez kamerázás nem büntetőjogi kategória a, a, a, a világos világos a, a, az... meg, a, a, csak egy gondolatot igen. még engedjen meg ez arról szól és nem másról hogyha védi a büntetőjog az egyes emberek becsületéhez fűződő jogot, akkor nem értem meg azt, hogy miért ne védené egy egész közösségnek, ami nyilvánvalóan több emberből áll a becsületéhez és emberi méltóságához fűződő jogot. Ez egész egyszerűen a gyűlöletbeszéd, ha a becsületsértés alkotmányos, abból levezethetően ez is alkotmányos. Tényleg szeretnénk azt bevezetni ebben az országban, hogy a politikusok elővegyék a gyűlöletmétert, és ennek alapján Magyarországon embereket hallgattassanak el. A gyűlöletméter alapján, aminek aztán később a kijelzője, valahogy pont a megfelelő politikai politikai értékek mentén mutatnak ki. És pont azok a politikusok, akik többet köpködnek egymásra és gyűlölködnek egymás iránt, mint bármelyik másik társadalmi réteg. Teszi én ezt. Én és gyűlöletmé... ők fogják prs megmondani nekünk, hogy mikor fogjuk be a számokat A gyűlöletméternek a, gyűlöletméter a fogalmát nem tudom értelmezni, de azt mindenképpen el tudom mondani, hogy ezt nem a politikusok fogják értelmezni, hogyha büntetőjogi és szankcióval sújtható valami, és valamiben büntetőjárás indul, akkor a bíró lesz az, aki mm. mérlegel. Mm, és és de a, a gyűlöletbeszédről szóló mondja, törvény az meghatározott, a törvény, amelyik... meghatározott. mondjam végig. A, ugyanúgy fog mérlegelni, ahogy kialakult egy bírói gyakorlat arra, hogy mi számít becsületsértésnek, és mi számít rágalmazásnak. Rengeteg VH, rengeteg jogegységi határozat szól erről. Ha egy ilyen törvényt megalkotunk, ami nyilvánvalóan a bírói mérlegelésnek teret enged, akkor erre is ki fog alakulni a bírói Aha. gyakorlat, de nem a politikusok fogják. Tehát kifolják, ez, azt azt jelenti, jelenti, hogy a a ez azt jelenti, hogy a gyűlöletbeszédről szóló törvényben, amit önök terveznek, nem fog szerepelni, hogy mi számít gyűlöletbeszédnek. Hát ön föl tudná sorolni konkrétan, hogy mi minden számít annak? Nem én hát, terjesztettem elő. Ennek eszembe se jutna ilyen törvénybe beterjeszteni. Sajnos Ó, megszakadtunk, hamarosan újra. Hát, megpróbálunk újra telefonálni, hát úgy tűnik, hogy megszakadt a vonal. Jó, addig egy kicsit adjunk az SMS-eknek. Welcome back, srácok, Jó újra hallani titeket! Kedves elnök és topmenedzser úr, sok sikert és töménytelen profitot kívánok a Demokrácia RT-nek. Egyúttal a napi taggyűlés kötelező vétételét indítványozom. Az indítványt elfogadtuk, ágé, mindent megteszünk, ami rajtunk múlik. Sikerült újra kapcsolatot teremteni. Halló, halló! Igen, itt vagyok. Elnézést, a technika ördöge úgy tűnik. Úgy tűnik, szóval, hogy annyi, Annyit még beszédzésképpen a gondolatsoroszt. Tehát a jogszabálynak annak mindig elvontnak kell lenni, hiszen a jogalkotó nem tud minden egyes élethelyzetet figyelembe venni, ami felmerülhet ugye az élet során. Ezt mindig a bírónak kell az abstrakt jogi normát értelmezni, és az adott esetre rávonatkoztatni ezt a normát. Tehát itt sem is másról szó. Arról van szó, hogy a bírói gyakorlat fogja kialakítani azt, hogy milyen jellegű megnyilvánulások fognak ö, ö, kvázi gyűlöletbeszédnek minősülni. Sőt, arról sincsen szó, hogy a politikai közbeszédet kívánnánk ezzel formálni, mert értelemszerűen és mi is úgy gondoljuk, hogy a, a szólásszabadságnak, a sajtószabadságnak nagyon komoly szerepe van az alkotmányos ö, ö, jogrendszerben. Én, mi önössze mi azt mondjuk, hogy olyan szinten korlátozni, hogy bár mindenki, minden népcsoporttól elmondhatja a véleményét, de annak egyetlen korlátja van, hogy ezeket az embereket, ezeket a csoportokat a méltóságukban nem sérthetnek. Ked, kedves Uram, én, én a következőt hallom ebből, hogyha ez nem működik, tehát hogyha effektíve nincsen jó jogi szabályozás, ami, szá, a, ami ahonnan kezdve a bíró számára egyértelmű, hogy mi az, ami beszédnek minősül, és mi az, ami nem, ha nincs egy ilyen szabályozás, akkor ez egy tartalmatlan javaslat, Lévin, hogy nem lehet milyen tartommal feltölteni. Ha a viszont van, a akkor onnantól is. kezdve. A önök... a becsületsértésnek is a tényállása ezek szerint szerkesztő, ugye? Mert ott se határozzák meg, hogy melyik kijelentések minősülnek becsületsértésnek, csak azt mondja, hogy az, aki másnak a becsületét <gül> sérti, ennyit mond a jogszabály, és a bíró fogja eldönteni, hogy a sérti vagy nem sérti. Uh -huh. Na, akkor ez is egy alkalmazhatatlan helyes uh jogszabály -huh. ezek Há, szerint, ami évszázadok óta kialakult. Uh, hogyha a, ez a törvény, ez már úgy gondolom, hogy rengeteg sok haladó gondolkodóba folytatták volna bele a szót erre való hivatkozással. Ott volt például Petőfi, aki megírta az Akasszátok fel a királyokat, című versét. Na hát az aztán gyűlöletbeszéd. Sőt, a fennálló társadalmi rend ellen izgatás. Fennálló társadalmi rend megdöntésére vonatkozó gyűlöletbeszéd és társadalmi izgatás. Tehát, hogy Petőfi egy ilyen törvény alapján le lehetett volna csukni konkrétan. ez egy javaslat lenne, a jogállamok tucatjai, nem? alkalmaznák a törvénykönyvükben e a gyűlöletbeszédet. Így például nézzük meg Németország jogrendszerét, nézzük meg Ausztria jogrendszerét. Ezek az országok, szeretem... ezek, ezek az országok annyira rettegnek a saját náci múltjuktól, és annyira félnek attól, hogy vissza fog térni az a. Az a hát... Az a, világ, az a világ, amitől elkülönbözni vágynak, hogy, e, hogy ezt a biztosítékot a világ felé, mint gesztust meghozták. Na most, amikor, amikor, amikor egy szabályozásról beszélünk, akkor ne más országok törvénykezését másoljuk le, hanem maradjunk az elveknek a szintjén. Én azt gondolom, hogy elvekből kell kiindulni a törvényeknek, nem pedig a copy paste Tehát nem pedig nem a Ctrl-C, Ctrl-V gomboknak. A lehetünk tanulni, és az európai jogfejlődésnek része a magyar is. Ha megnézi a, a, a összehasonlítja mondjuk a német jogrendszert a magyarra, igen sok hasonlóság. Talál, ezek a jogrendszerek egymásra hatnak, közös eredmények vannak. Attól, mert föltalálták Németországban is a e, gépkocsit, attól Magyarországon nem kell újra föltalálni. Attól, mert Magyarországon föltalálták a dinamót, azt nem kell Németországban újra föltalálni. De attól, hogy, hogy hirosimában bevetették az atombombát, attól Atom, még van lenne Budapesten is bevetni. Azért ez egy erős hasonlat. Én azt gondolom, hogy ez egy erős hasonlat volt, de attól még, hogy valami máshol működik, már pedig az atombomba az működött, attól még nem kéne működtetni mindenütt. Ez igaz. De attól, még nem lesz valami jó vagy rossz, hogy máshol már, már volt De rá precedens, attól hogy bevetették. Aztól, mert máshol működik, attól még működhet itt is. Tehát Ez én megfordítanám a gondolkodást. Én azt mondom, hogy attól, mert máshol jól működik. Ebben önnek igaza van viszont, ne az a érveljen, hogy máshol működik, akkor viszont, mert akkor nem azon múlik, hogy máshol működik, hogy itt működik-e, hanem azon múlik, hogy az elvek, az elvek próbáját kiállja-e. Tehát, hogy é, ő, én ezt, mert és nem tekint gondolatokat hangolhatok, hanem a mi a javaslatunkban le van írva, hogy hol, milyen jogi tárgyal, milyen társadalmi érdek miatt, milyen alkotmányos rendelkezések alapján, milyen büntető jogi módszerekkel, és melyik fejezetben, melyik cím alatt kívánjuk szabályozni a, a, közös, vagy a, a gyűlöletbeszédet. Tehát a mi javaslatunk igencsak konkrét. Jó, az önök véleménye szerint, ugye itt főleg a kijelentéseire vonatkoznak ezek. Vannak olyan cselekmények, amelyeknek a társadalmi veszélyessége óriási, ezért van szükség egy ilyen, ö, ilyen javaslatra. Na most nekem két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy a szólásszabadság korlátozása nem, nem rejt óriási társadalmi veszélyeket, és az, ha egy kicsit empatikus vagyok, és az Próbál elképzelni, hogy mit szeretnének önök ebben elérni. Gondolom azt, hogy ezek a szélsőséget s verbális megnyilatkozások, meg általában a szélsőségek kicsit letörjenek. Most én azt gondolom, hogy ez pontosan olyan kúra, amelyik megöli a beteget. Tehát amikor az a kúra, hogy a szólásszabadságot korlátozom, ez pontosan a legjobb táptalaja a szélsőségek erősödésének. hogy ők azt, azt érezzék, hogy az ő hangjuk nem hallható stb. Nem a politikai stílust kívánjuk ezzel formálni. Mindenki elmondhatja akár még a meghökkentő nézetét is egyet, egyes népcsoportokról egyetlen egyes nem tehet meg, és itt egyetlen egy korlát van, őket emberi méltóságukban és becsületükben nem sérthet meg. Ő elmondhatja, ő kifejtheti, akár Tényleg megkökkentően nézetét arról, hogy a kékszeműeknek ö, ö, miért nem szabad vezető pozíciót betölteni, ö, miért kéne ebből az országból elköltözniük. És mi van akkor, hogyha ez az ő méltóságukat sérti? Tehát ön szerint még nem sérti, de mondjuk az ő, ő méltóságát sérti, és akkor a bíró majd eldönti, hogy az én méltóságomat mi sérti, és mi nem. Tehát az ő méltósága mér... eldönti, hogy az ő méltóságát sérti? Ő méltósága dönti el, igen. Tehát, hogy a belegondolok de... abban, hogy a bírót én megbízom -e azzal, hogy az én méltóság sérülékenységének a kérdésében döntsön, hát inkább a de még az se szívesen. A bírót viszont megbízta egy csomó minden mással is a társadalom. A bíróság egy önálló hatalmi ág, és a bírónak éppen hogy az ilyen dolgok feladata egy független magyar bíróságnak, és én azt gondolom, hogy a bírákat kell annyira becsülni, hogy lesz annyi bölcsességük, ahogy egyébként meg volt minden más ügyben is. Azért nem értem, hogy miért vált ki ez ilyen közselháborodást, amikor tényleg hatodszor utalok vissza a Tés, eh, ott is Kialakították azt a gyakorlatot, ami mindmáig elfogadott. mindig, mindig újra és újra precedensekkel jön, de lehet, hogy én már ezekkel a precedensekkel sem értek egyet. Tehát van erre precedens más jogi kategóriákban, van erre precedens más országokban, de lehet, hogy ott is hibás. Tehát lehetséges, hogy azok a precedensek, amelyeket ön citál, annak érdekében, hogy elfogadhatóvá tegye a javaslatot, azok már elfogadhatatlanok akár az én számomra, akár bárki számára, aki, a, aki mondjuk a, az elvek szintjén olyan mértékben szabad elvi, mondjuk a szólásszabadság hiszen ez alapvetően egy liberális érték én úgy gondolom, hogy ebben egyetértünk de úgy tűnik, hogy a társadalom többsége számára elfogadható mert senkiben nem merült fel a, a kérdés vagy legalábbis ö, ö, borzasztó kevés emberben hogy mondjuk ezt a két törvény helyett törölni kéne a BTK-ból ha pedig ez így van akkor véletlenül ez a társadalmi közfelfogással egyezik hát, nézze. Ilyen, formán, ilyen formán erre tudok még hivatkozni a többi érz mellett hogy egy, egy, egy BTK-nak mindig a társadalmi felfogást kell tükrözni nyilvánvalóan az alkotmányosági keretek között nem jutott másnak eszébe ezeket a törvényhelyeket a BTK-ból kiiktatni, föl sem merült ennek a lehetősége, föl sem merült ennek a szükségessége, és én azt gondolom, hogy ez semmi, alig különbözik. Egy kicsit nagyobb a társadalomra veszélyessége, mint azoknak a cselekményeknek. Jó, nézze, egy olyan politikai környezetben élünk, ahol Magyarországon már szabtak ki különböző újságírókra meglehetősen vélemény, véleményes ítéletek alapján különböző pénzbírságokat, aztán már volt itt felfüggesztett börtönbüntetés. És ebbe a politikai környezetben önök, Konkrétan egy meglehetősen szubjektív kategóriát, a gyűlöletet vagy a méltóság megsértését kívánják bevezetni. Pontosan. Egy olyan helyzetbe, amikor egyébként több nemzetközi kutatóintézet szerint Magyarországon a szólásszabadság is ipp -e, hogy szóval ez tényleg a megfelelő társadalmi állapotban vagyunk ahhoz, hogy ez a törvény jól működjön? Én úgy gondolom, hogy a, az államnak föl kell lépni azért, hiszen. Elsődleges kötelessége az alkotmány szerint, hogy az állampolgárainak, az állampolgárai számára az alapvető jogok gyakorlását biztosítsa, ha pedig az állam úgy látja, és én azt gondolom, hogy így kell látni ezt a helyzetet, hogy bizonyos csoportoknak az emberi méltósághoz való jogát az állam nem tudja hatékonyan biztosítani, akkor erre bizony törvényt kell hozni, és ennek alapján biztosítani kell ezt a jogot, hiszen ez az államnak kötelessége. Nem lehetséges, kötelessége. Volna egy kérdésem. Igen. Hogyha én idéznék önnek egy Petőfi verset, akkor elmondaná nekem a véleményét arról, hogy ez közösség elleni vagy sem? Nézze, nem El idéznék erre... egy verset, legyen szíves hallgassa meg, verset... kell, nem fogok tudni véleményt mondani róla, megmondom ö, önnek, mert a közösség elleni izgatás az egy már. Azt meg tudom mondani, hogy a jelenlegi szabályozás szerint egy közösséggel. Hát, a gyűlöletbe, gyűlöletbeszéd, mert hogy itt erről beszélünk egy ilyen kategóriáról. Mit nem beszél az a német? Hogy az Isten nyila ütné meg? Rátör azért a magyarra, országomat elfoglalja. Foglalod a kurvanyádat, de nem ám az én hazámat. Na most, hogyha egy, egy német halva ezt a verset azt mondja, hogy ez gyűlöletbeszéd, én azt gondolom, hogy a, a, minden hogy mondjam, jogi kategória szerint, amit az önök gyűlöletbeszéd kapcsolatos törvénye tartalmazhat, igaza lehet. Ez alapján Petőfi Sándort börtönbe lehet csukni. Az a, kérdés, az a kérdés, hogy akarunk-e olyan világot, ahol Petőfit börtönbe súkják? Kicsit, kicsit populista módon fogalmazza meg, én azt gondolom a problémát. Egy, nem tudok erre önnek konkrét választ adni, megmondom azt is, hogy miért. Mert azt hogy pontosan hogy lenne a, a gyűlöletbeszédnek a jogi szabályozása, ez értelemszerűen egy politikai egyeztetésnek kell, hogy az eredménye legyen. Nekünk van egy, egy még nem, és direkt, és szándékosan nem, normaszöveg szerint előterjesztett javaslatunk, hanem koncepciónk Ebbe a koncepcióba ö, több normaszöveg beleférhet. Ez én azt gondolom, hogy mivel, ahogy szerkesztő is utal rá, és ebben igaza van, óriási jelentőségű kérdés, feltétlenül egyeztetésre van benne szükség. Én most ezt nem tudom megmondani, hogy ez ennek minősül vagy nem, de uram bocsá, és hangsúlyozom, nem a konkrét példa kapcsán mondom, de uram bocsá, egy nagy köztiszteletben álló költő vagy ember is, elkövetszettem is eletnénk, Hát, hát ilyenkor ilyen... le kell ültetnie adott esetben, hogyha... Nem feltétlenül, ezt magyaráztam, hogy azért a Azért, azért vannak fokozatok. Vannak fokozatok, és nem úgy kell elképzelni, hogy aki ilyet mond, azt egy megítélés alá a az előre kitervelt emberölővel. Hát természetesen nem. De az hogy, az, hogy ez a cselekmény tilalmazott legyen, és ezzel a cselekménnyel kapcsolatban az államhatalom fel tudjon lépni a polgároknak a védelme érdekében, egyes társadalmi csoportok védelme érdekében, én azt gondolom, hogy ez szükséges. Gondolom az egyik indítéka ennek a dolognak az az, hogy Jánoszlótát szeretnénk leállítani. Csak ahogy én látom a dolgokat, ott szerintem nem a beszédét érdemes leállítani Jánoszlótának, amellett, nincs is a hatásunk, hanem azokat a társadalmi folyamatokat, amik ezek később implikálnak. Tehát én azt szeretném, végre büntet büntethető, illetve büntethető már most is, de azt szeretném, hogyha azokat a felelősöket kapnák el, akik embereket vernek, és nem azokat, akik beszélnek. Nem, ha, igen, ha érzi a dolognak dolog. a súlyozását, akkor szerintem egyelőre próbáljunk próbáljuk meg egy határozott külpolitikát képviselni Ez ügyben a felelősök megkeresését kikövetelni, és szerintem a beszédnek a korlátozása az legyen a 88 ezen a listán. Hát én ezzel nem tudok egyetérteni, mert a felbújtót ugyanolyan módon bünteti a törvény minden más bűncselekmény esetén is, mint magát. A De ez kimutatható ez a felbújtás, ilyen módon? Hát nézze. Minek a hatására indult ez el? Az ő, hat, ő jelentéseinek a hatására, de egy fél még az első, az ön első fél mondatára nem szóta kijelentései nyomán merült fel ez a probléma. Én azt hiszem erről az első cikket Korsani Kovács magával 2000 vagy 2001-ben jelentettük meg a népszavában. Ez tény, és azóta a jogalkotó kísérletezik ennek a jogszabálynak a megalkotásával. Tehát ez, én azt mondom, és a mi nyilatkozatunk is arra vonatkozik, hogy fölhívjuk ismét a figyelmet arra, hogy láme milyen károkkal jár, hogyha... Nincsen jogi szabályozás erre a problémára, és nem Slot a kijelentései nyomán jutott eszünkbe, hogy ezt kéne szabályozni. Ez mindössze a felhívás, hogy ismét egy olyan eset, ami bizonyítja azt, hogy erre a szabályozásra szükség van. Nem, nem, inkább, arról, nem inkább arról van szó, hogy az önkormányzati választások előtt a megszorításokról jól tereli el a figyelmet egy ilyen téma, főleg akkor, amikor az kifejezetten jobboldali tematika, kifejezetten a jobboldal felé gyakorolt, vagy a jobboldali szavazók iránt az ő feléjük gyakorolt amikor Jánz Lotát börtön, börtönbüntetéssel kvázi persze egy ilyen, egy ilyen érdekes csúsztatással, egy ilyen törvényjavaslattal megfenyegetjük, és akkor értelemszerűen kiálltunk a magyarság, meg a határokon túlélő magyarság, stb. János Lotával szemben, ugyanakkor viszont már is nem a, nem a megszorításokról van szó, és így az önkormányzati választásoknak a küszöbén nem is egy olyan rossz téma. Hát a szerkesztőre ez eszembe se jutott a megközelítés. én mindig én mert a tudja mi tudja. Hát, Gondolom, de el, én, én büntetőjogász vagyok, nekem sok közöm ahhoz, hogy a gazdasági folyamatok hogy alakulnak, természetesen országülési képviselőként van. <hazának> de, de, azért szutakányi frakcióülések, gondolom, tehát hogy az én szakterületem, hát. ez nem az én szakterületem, és ha valamiről el akarják terelni, akkor azt nem egy büntetőjogásszal fogják megtenni, aki én vagyok. Én azt gondolom, és... Viszont lehet, ha valami át akarják terelni, akkor azt lehet, hogy egy büntetőjogászok. Érti, mire gondolok? 2001-ben volt az első kezdeményezés, egy éve volt az utolsó kezdeményezés. Ez egy hmm. figyelemfelhívás. Én nem hiszem, hogy bármiről el lehet ezzel terelni a figyelmet. Én azt gondolom, hogy attól, mert valami ö, ö, ö, jót és pozitívat akar az ember, nem feltétlenül kell még mögötte hmm. olyan szándékot sejteni, hmm. ami föl sem erült abban, aki ezt előterjesztette. Hmm. Azzal zárnám a beszélgetésünket, hogy, hogy vajon hisznek-e önök annyira a demokráciában, hogy úgy tudják látni azt, mint ami, egy, ami erős és, és, és elég biztos lábak, lábakon áll ahhoz, hogy ne tudja bármilyen parazita ledönteni a lábáról. És Tehát, hogy hisznek-e önök annyira a demokráciában, hogy úgy gondolják, hogy hogy egészséges és, és egy, egy biztos alap ahhoz, hogyha megrázza magát, akkor azok, akiket önök a demokráciára veszélyesnek tartanak, azt le tudja rázni magáról, vagy pedig korlátozni kell, mert hogy a szólásszabadság korlátozása az a véleménynyilvánítás szabadságán, meg a vélemények ütközésén, meg a, a többség véleményének a szabad, szabad érvényesülésén alapuló rendszer, ugyebár. Tehát, hogyha korlátozni kell a, a demokráciát ahhoz, hogy, hogy, hogy a saját önvédelme az megerősödjön. És még egy lábjegyzetet. Bocsásson, meg egy lábjegyzetet, csak úgy gyorsan idebügyeztek a végére, hogy talán volt az -e idézet az, hogy semmiben nem értek veled egyet, de mindent megtennék, hogy kifejthessd a véleményedet. Akár az életemet adnám azért, Akár hogy az élete, így pont. Vagy hogy elmondhassd azt, amit gondolsz. mert már hallottam ez es politikusoktól is ezt az, az idézetet. Egyébként pedig az érdemi válaszom a kérdésre az, hogy hogy a jogrendszert és a demokráciát éppen az alkotmányos törvények és az alkotmányos jogszabályok, a társadalom védelmét télzó jogszabályok biztosítják. Ez és maga nyilván a társadalmi kultúra. Én azt gondolom, ez a kettő együtt. És az, hogyha ez a jogszabály megalkotással kerül, akkor éppen a demokráciát fogja azáltal erősíteni, hogy, hogy a társadalom egyes csoportjait, rétegeit megvédi a becsületüket emberi méltóságokat ért támadástól és ez eleme építőköve lesz a demokrácia szilárdságának és megszilárdításának. Egyet érte ön velem abban, hogy amidőn a szólás szabadságát kívánja, amely egy jog, egy alapvető jog kívánja korlátozni, hogy, hogy én ezt a törvényjavaslatot, amit ön benyújtott, antiliberálisnak bélyegzem. Egyet értünk-e? felkezdtünk, nem értek egyet vele. Ön természetesen annak bélyegzi, aminek gondolja, de azt nem várja, hogy csak a véleményével. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk itt én a Köszönöm esta. a beszélgetést, viszont, hallásra. viszont, viszont, hallásra. viszont hallásra. Még egy mondás az én eszembe, ahol a morál megszűnik, ott kezdődik a jog. Rogán Antal van itt a vonalban. Halló, halló! Halló! Jó estét! Üdvözlő. Jó estét, Nos, ma volt egy kijelentése A Fidesz végig igazat mondott a választási kampányban, mi legalább nyugodtan tudunk tükörbe nézni ellentétben a szocialistákkal. Jól idézem Önt? Helyesen idézem Ön? Ha jól esném, akkor egy magyar nemzetintervjút. Így van, egész. Én idézem, egyébként napokkal ezelőtt készült el. Ah, elnézést az ezt a, a pontatlanság. Ja, mi csak ma értesültünk. Nem sok időm van újságot olvasni, hogy ezt momentán nem olvastam, de ezek szerint ma jelent meg az interjú. No, hát Annom az indexnek volt egy ígéret kalkulátora még a választások közelettével. Ebben 3797-től 3868 milliárd forintig számolták össze körülbelül azok a, annak a költségét, amiben ezek az ígéretek kerültek volna, hogy néhányat ebből feidézek. TB járulék csökkentése 29-ről 19-re, 14. havi nyugdíj, lakástámogatások, autópályadíjak, egészségügyre a GDP 7%-a, a 4 nagy kórház, SCA kulcsok csökkentése, családi adó, Köszönöm szépen a jó indulatú megközelítést, tehát maradjunk ennyiben egyelőre, természetesen sorolhatja még sokkal tovább is. Kezdjük talán onnan, hogy mi két dolgot mindvégig elmondtunk a választásokon. Az egyik, hogy ha abból indulunk ki, amilyen helyzetet a szocialisták vázolnak az ország állapotáról, mert az ellenzék csak azt tudja elmondani, hogy milyen az ország állapota, amilyen azatokat egyébként a kormány vele is meg a közvéleményel is közöl. Ugye egy valamiben meg tudunk egyezni, hogy utólag kiderült, hogy a kormány nem mondott igazat arról, hogy milyen az ország gazdasági helyzete és a Ebben abszolút egyezni. teljes mértékben. Ebben egyetértünk, ezt. Tehát innentől kezdve természetesen másként kell mindezt nézni. Rengeteg tény tudunk mondani, amiben egyetértünk. Ezek tények, tények, hogy hazudtak, ez nem. Ebben nincsen köztünk vita. Ön azt mondja, hogy önök igazat mondtak, tehát 3800 milliárd forint, én azt tudom, hogy tunk ennek, most, hogy mi lenne most, ami most nincs? Az utolsó három hátérben a kampánynak, amikor már egyre több gazdaságkutató adataiból, és főleg az ecosztop el tehát az európai, Unió uh, statisztikai hivatalának az adatbázisából egyértelműen kiderült, hogy a kormány nem mond igazat. Igen. Uh, akkor jó, ne? én magam tartottam négy olyan sajtótájékoztatót, ahol elmondtam, hogy ez a baj. Uh, tehát így néz ki az ország gazdasági helyzete, és személyesen azért merek egészen nyugodtan az emberek szemébe nézni, mert a két forduló között én magam tartottam azt a sajtótájékoztatót, sőt az első forduló előtt is, amiért aztán utána Gyurcsány Ferenc jó, emlékeztem, Morbán Viktor a televíziós uh, uh, a vitájukban viszont, hogyha ez így folytatódik, akkor a szocialisták rájuk szavaznak az emberek, be fogják vezetni a vizitdíjat, és azt fogják csinálni, hogy ismét be fogják vezetni a tandíjat. Akkor mindegyikre az SDS válaszolt a tandíjra, az SDS azt mondta, hogy soha nem lesz tandíj, Jócsány Ferenc pedig személyesen mondta azt a televíziós vitában Viktornak, hogy nem lesz vizi Hát ezért már egészen nyugodtan az emberek szemében nézni, mert én azt gondolom, hogy akkor már három héttel a választás előtt elég világosan elmondtuk, hogy sajnos ellenkező esetben ez fog bekövetkezni. Én azt gondolom, hogy Mégország jelenlegi gazdasági helyzetében is lehetett volna sok mindent másként csinálni. Nekem igen, személyesen az a véleményem, hogy lehetséges. Hogy egyébként egy egykulcsos adó bevezetése, mondjuk a TB járólék csökkentéssel együtt, az lehet, hogy az embereknek is mélyen belevágott volna a zsebébe. De az a helyzet, hogy még mindig jobbat tett volna az ország gazdasági helyzetének, mint amit most művelnek. most bárhonnan is nézem, például a bonyolultabb lesz az adórendszer, mint akár egy esztendővel ezelőtt is volt. Ennek nem az lesz az eredménye, hogy az országban az emberek szenvednek két évig, és utána a gazdasági fellendülés következik, hanem pontosan a fordítotja. Én most jövök, Hívtak innen, a kerületből, egy bérházból egy beszélgetésről, ahol ott volt 30 ember, és közülük hatan mondták el nekem, hogy kisvállalkozásoknál dolgoztak eddig, de nem fogják tudni megtartani az állásukat. Már most mondták nekik, mert a dupla TB járulékot az életben nem fogja tudni kifizetni a vállalkozó, ezért el is mondta nekik, hogy ők egyébként októberrel vagy novemberrel fogják veszíteni az állásukat. Talán ezt azért végig kéne gondolni, mert én azt gondolom, hogy akkor van értelme bármilyen gazdasági megszorítást megcsinálni, Egyébként legalább közben azokat, akik munkahelyeket tudnak teremteni, azokat viszont nem súlytjuk pluszban, mert munkban élkül az emberek, egyébként a növekvő terheket sem fogják tudni megfizetni, mert semmilyen pénzük nem lesz. A munkahelykülség növekedése az nem megoldás. Ezért azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy nem mondtak igazat az ország gazdasági helyzetéről, a másik dolog pedig, hogy amit csinálnak, jelenleg az nem fog jót tenni az országnak, csak rosszat. Ezért hiszem azt, és ezért gondolom, hogy a Fidesz jó Magyarország kiáltványának igazsága van, amikor azt mondjuk, hogy ezeket az intézkedéseket sörgősen vonják vissza. Nekem a következő képrajzolódik ki azok alapján, amit ő nem Egyrészt azt mondja, hogy ez a, az Index által összeszámlált ígéret, halom ez akkor lett készen, amikor valójában hamis információkkal rendelkeztek. Nem, ne ugye először az Indexnek nem volt igaz. Én ezt sokszor elmondom annak idején, úgy látszik, Igen. senki nem hajlandó tudomás venni róla, hogy vannak olyan adócsökkentési formák, amiknek az a végeredménye, hogy azok, akiket azig adóztattak, azok több adót fognak betizetni, mert kevetetlenül kell. Na, a mi 1998 és 2002 között mm. 10 kal csökkentettük a TB járulékot. Mm. 1998 és 2002 között. Mm -hmm. És ebből 3.800 az lett az eredménye, hogy mikor átadtuk a kormányrudat, több TB járulékot fizettek be a vállalkozók, mint 1998 mm. előtt. Ah, és... Gondolja, hogy akkor talán ezen el kéne gondolkodni, mm -hmm. és nem úgy kéne számolni, hogy ez csak bevétel kiesés, hanem az adócsökkentésből eredő bevétel Igen, Tehát most már új persze, de ma nem erről van szó, ne haragudjon. Nem a Fidesz választás ígéreteivel kell elszámolni. Talán a szocialistáknak kéne a saját választási ígéreteikkel, és a választás várjunk várjunk várjunk akkor Várjunk csak, akkor viszont ebben önnek tökéletesen igaza van, akkor viszont nem értem, hogy miért nyilatkozza az, hogy mi igazat mondtunk, a kormány hazudott. F Mikor ez úgy lenne pontos, az ön kristálytiszta logikájából kiindulva, hogy a kormány hazudott, a kormány hazudott, mi pedig, mi pedig Tehát nem derült mondtunk-e. Maradjunk abban, hogy olyan sokat beszélet a rádióban, én keveset, úgyhogy ha lehet, akkor a műsoridőt inkább én használnám fel, Á, és ami azt illeti, azt tudom mondani önnek, amit már az elején is mondtam. Azért merek nyugodtan az emberek szemébe nézni, mert két héttel a választás előtt elmondtam, hogyha az ország gazdasági helyzete olyan, mint ami ennek az ekostat mondja, és nem olyan, mint ennek a, a kormány, abban az esetben sajnos arra kell számítaniuk, hogyha a szocialistákat bízzák meg még egyszer, akkor lesz tandíj, lesz vizitíj, és megszorítások lesznek. És ezt gondolják végig, mert nem érdemes azokra bízni egy ország rendbeszételét, akik egyébként elrontották. Mert ezt én azt gondolom a legjózanabb, legnormálisabb gondolkodású ember is így gondolja, hogyha ön egyszer valakire rábízza a pénzét, és azt veszi észre, hogy abból nem több, lett, hanem kevesebb, és utána dönteni kell arról, hogy ki nem annakban fog hinni, aki addig elrontotta, hanem megpróbál keresni valaki olyan embert, aki egyébként új dolgokkal és másként áll hozzá, és talán abból, amit egyszer elrontottak, abból legalább helyre tudja hozni a dolgokat. És én azt gondolom, hogy ez volt a választás valódi tétje. Erről beszéltünk a két fordulók között nem is egyszer, Jó magam is, és ezért merek nyugodtan belenézni az emberek szemébe, Tisztelt Uram. Akkor is, ha én nem így gondolja. Uh szerintem az, az a legkevésbé lényeges, hogy mi mit, hogyan gondolunk, de visszatérve, az biztos, hogy a választási kampányban sok olyan elem, ami abba az adott pillanatban a Fidesz részéről riogatásnak tűnt, vagy riogatásnak lehet beállítva, az teljesen e, egészen gond nélkül beigazolódott. Erre Szó, szerintem szerint. a parexcellens a par szóval például vizindíj. Szó szerint igaznak, bizonyult mondjuk erre például vizindíj, de ettől függetlenül az az én kérdésem, hogy valójában az az ígéretcsomag, nem amit nem tudok más tenni, mint újra és újra feltenni azt a kérdést, hogy valójában akkor onnantól kezdve, hogy rájöttek, hogy az ország valódi gazdasági helyzete nem engedni ezeknek az ígéreteknek nagy részének a megvalósítását, és még meg, megengedem, megengedem azt is, hogy nagyon sok olyan járulékcsökkentés, ami valójában rövid távon költség, költség kiesést jelent az, az, az állam az számára. Igen? Azért rájunk meg egy pillanatra, mert egyrészt azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre válaszoltam Másrészt nem hogyha a rádió hallgatók, akik most önöket tudják, azok minket hallgatnak, azok egy valamit tudnak. Azt, hogy amikor önök az én munkatársaimat megkérték arra, hogy ma adjunk egy interjút, akkor azt mondták, hogy a belvárosi polgármesteri jelöltet szeretnék megkérdezni a belvárosi elképzeléseiről. Én ezeket nagyon szívesen elmondanám. Persze, eddig egyetlen egy szó nem esett ezen a erről, ez, ez, ez... és nem szeretném, ha olyan helyzet alakulna ki, mint a szocialistákkal a választás előtt, hogy más mondanak nekem, és mástól hát hogy úgy, úgy tűnik, hogy még nem egyeztetünk a szerkesztőnkkel, az a helyzet, hogy ez a műsor hát, ez bizony, a, műsor nekem, viszont a... Ezt, nekem viszont ezt mondták, mm. úgyhogy én kérdezem meg. Ez ezt, a műsériájának, ez a műsériájának a legeslegelső adása. Úgy tűnik, hogy a gyermekbetegségeket még nem nőttük ki. A Fidesz, az, a Fidesz azonban már több mint 15 éve szerepel a magyar politikában, és még mindig látom a problémákat. Ugye megengedi tekintettel arra, hogy én kevesebbet szerepelek a magyar médiában, mint ön, hogy feltegyek egy kérdést én az önnek. Én, ez néhány hónapban egyetlen egy valamivel foglalkozom, pontosan azért, mert azt gondolom hogy mindenkinek kell adni a lehetőséget arra, hogy egyébként akár helyette mások csinálják jobban a dolgokat. Én nem vagyok, olyan, mint a szocialisták, nem akarom folytatni. Ezért azt gondoltam az országgyűlési választás után volt elég dolgom ahhoz az országgyűlési kampányban, meg egyébként az országgyűlési választás során, de az ország dolgaival foglalkozzam. Most a szürke pátriámmal, a belvárosval szeretnék foglalkozni, az ez észrevette, hónapok óta nem szereplek az országos médiumokban, az a Magyar Nemzeti Interiú is a belvárosi programról szól. Egyetlen egy olyan kérdés van, Benne joggal, ami a előző az varkozik, arra tisztességgel válaszoltam, vagy az önkérdéseire is. Ezért mm -hmm. nem szeretném, hogyha most abban a helyzetben kerülnének a rádió hallgatók, hogy egyébként ne tudnák, hogy mi miért is beszélgetünk egymással. Ám no, hát azt gondolom, hogy ez a tisztességhez hozzáadódik. A, a, a, a problémákról, amelyek adódnak, amelyek felmerülnek. Ö, és most újra csak azt tudom kérdezni, de komolyan, mert hogy ez az aktualitás ennek a beszélgetésnek. Beszélgetünk a belvárosi vagy sem, mert ha nem haragszik, rám itt a belvárosban még vár kb. 30 ember. Tehát én megértem, Egy hogy ön ezt elképzni. a... Én megértem, te hogy tesszük ön a a rádió, ezt a rádióműsort a rádió kampánycélokra szeretné felhasználni. Szóltam, és én, az én megértem, hogy ön ezt a beszélgetést ezt kampányszélokra kívánja felhasználni, de vannak itt kérdések, amelyek talán még azon kívül érdeklik az embereket. Arról van szó, minden... hogy az MSP a választások előtt 1420 milliárd forintot ígért önök a választások előtt, 3790 milliárd forintot ígértek. Hát azért ez, ez is műsor történeti pillanat, bár a műsor első adása ez, hogy letették, hogy ránk csapták a telefont, Rogán Antal ránk csapta a telefont, mert nem volt hajlandó elszámolni azzal, hogy ha az ország helyzetét ők kritikán alulinak és katasztrofálisnak ítélték meg a választások előtt, akkor miért ígértek, Két és félszer több pénzt az embereknek, mint az MSP. Az MSP ígéretei hazugságnak bizonyultak, holott két és félszer annyit ígért a Fidesz. Vajon a Fidesz ígéretei minek bizonyultak volna? Ez a nagy kérdés. Tehát amikor Rogán azt mondja, hogy mi legalább nem hazudtunk, és hogy az ország helyzete katasztrofális, és hogy indokolt kiosztani 3800 milliárd forintot, akkor hogy is mondjam, hát valami nem stimmel, hogyha egyáltalán csak úgy nagy vonalakban tudok is számolni. Én azért viszont. sajnálom, hogy véget ért ez a beszélgetés, mert ma nagyon sok választó fejében az a kérdés jelenik meg, és én szerettem volna, hogyha idáig el, eljut ez a beszélgetés, hogy mit tenne most a Fidesz a, az MSP helyében. Egyébként azt gondolom, hogy ez hogy mondjam, ilyen értelemben nem, nem a legjobb kérdés. Szerintem foglalkozunk elsősorban avval, hogy mit tesz a mai kormány, de ez mégiscsak egy olyan kérdés, ami közérdeklődésre tart számot. Én szerettem volna, hogy ennek a, ha ennek a beszélgetésnek az íve idáig eljut. Egyébként szerintem avval sem lett volna a világon semmi baj, sőt, szerintem akkor járt volna el a legjobban a Fidesz, hogyha azt mondja, hogy nézzék. A kormány által festett gazdasági kép alapján mi ezeket az ígéreteket raktuk le. Mikor megkaptuk a valós adatokat, akkor egyértelmű volt számunkra, hogy itt megszólításokra lesz szükség a gazdaság stabilizálásához. Szerintem, hogyha ezt a Fidesz bevállalja, akkor sokkal hitelesebben tudta volna azt a rosszabbul élünk, mint négy éve című <kül> kampányt lefolytatni, amit, amivel próbálkozott és akkor most teljesen uh, indokoltam mondaná azt, hogy mi nem hazudtunk a kampányban. Akkor most teljesen igaza lenne ebben. Térjünk rá az SMS-ekre. Ez egy szép beszélgetés volt, írja nekünk az SMS író. Uh, sziasztok Rogán úr, igaz, hogy a szocik hazudtak, önök viszont tékozoltak, például 10-30 milliós kedvezményes lakásitelekhez juttattak lakásspekulátokat, uh, Torokat, írja nekünk öreg bícsuhanc szasztok ferke azt mondta, hogy nem aláírásokkal kell harcolni az országért mert Mátyás király sem úgy uralkodott ez nem túl e, demokratikus írja Miki hát azt gondolom, hogy e, Gyurcsány Ferenc nem most kezdte el nem folyékonyan olvasni a demokráciát, egész egyszerűen ez az olvasási hibája, ez folyamatosan hát vagyunk, közben pofán csaptam magam a mikrofon majdnem kiesett a fogam komolyan ez szörnyű azt kérdezik, hogy az az antiglobe megmozdulás a Tabámban, amit többször említettünk, az mikor lesz? Mikor lesz? E, e, e hét szombaton lesz, szombat délután is ott leszünk. Ott a fogunk bulizni. Aztán valaki a arról biztosít minket, hogy bár megy haza, hazaját csak jelezni akarta, hogy kitart mellettünk, és bármilyen idősebben szívesen hallgat. De ez milyen? De ez milyen, hogy a Rogán az velünk, a, nem tudom, én, milyen önkormányzati, nem tudom, milyen kampányáról akar beszélni. Tehát így konkrétan kampányt akar formálni a műsorban. Tehát Rogán az valamit nagyon nem ért. Nem érti ezt a demokrácia a dolgot. Tehát nem érti, hogy mi vagyunk a sajtó, mi kérdezünk, ő válaszol a mi kérdéseinkre. Miért? Miért? Mert a mi pénzünkből él, mint parlamenti képviselő. Miért? Tehát ő ő egy hivatalnok, de, de ezt most komolyan mondom, ő parlamenti képviselő, sőt ő nagyobb, magasabb hivatalnok akar lenni, ő polgármester is akar lenni, és ő valamit nagyon nem ért, amikor én megkérdezem, hogy ő az én pénzemen, hogyan számol el ezzel és ezzel az ígéretével, hogy mint, stb., akkor ő azt mondja, hogy ő nem erről akar beszélni, hanem amarról, és amikor én mondom, hogy én azért erre kíváncsi vagyok, akkor rám csapja a kagylót. Tehát, hogy, hogy, hogy mit gondol a demokráciáról egy ilyen ember? De most nézd, ez komolyan. Nézd, hogyha én veled megbeszélem azt, hogy egy élő rádió műsorban mi a uh, Juventus uh, tavalyi szezonjáról fogunk beszélgetni, és utána az első kérdésem arra vonatkozik, hogy hogy áll a Lékónak a sakvilágbajnoki címe, valószínűleg uh, meglepődsz. Uh, ennyi. Szerintem Ennyi, ennyi jár a rugának ez rosszul lett egyeztetve, akkor ezúton is legyen övé az elnézést, ettől függetlenül ez semmi más, hanem hivatkozási alap, mint egy szervezési, szervezési pontatlanságra. Jó, van, igyekezni fogunk a jövőben az ilyeneket elkerülni. Sziasztok, itt vagyunk veletek. Na látjátok, reggel nem rakta volna le a telefont, írja Brogyi. Ja, jó, ez jól indul ez a széria. Abszolút. Elindult a széria, és a Rogán már is kiakadt. Kész. De a Rogánnal se lesz több beszélgetésünk, szerintem nem fogja a jövőben földeni ha hívjuk, nem? Azért ezt ne, elő, ne előlegezzük meg, mi meg fogjuk próbálni, aztán majd meglátjuk. Ja. Egyik kutya, másik Eb, írja Kispi. -t. szerintem ez olyan pontos, mint hogyha a nap esemesét olvastam volna be. Ja, ilyen intézmény már nincsen. Úgyhogy nagyon nagyon szépen köszönjük ah, egy óra. Van. Sics útján repült egy óra. Kitartó figyelmeteket a részvénytársaság azonnal berekezti magát. Addig is gyűjt... no, Nem, nem, a részvénytársaság az ülésre regeszti be, részvényeket lehet jegyezni, még pedig ebben az időpontban fél hét és fél nyolc között, holnap is, meg minden nap. Azért is azt mondom nektek, hogy tartsuk rajta a szemünket a politikusokon, mert hogyha éppen nem arra nézünk, akkor teletömik a zsebüket. Jó? Viszlát.